ועכשיו בואו נעבור לפינה המשעשגה! שיר בשקל! שיר בשקל! שיר בשקל! שיר בשקל! שיר בשקל! שיר בשקל! שיר בשקל! הרבה אנשים בכל העולם עורבים בחגיגת המילניומים על איתך עזה שיר בשקל! ויש לנו היום שיר? מאוד יוצא דופן, בעצם זה ארבעה שירים. קודם כל נדבר על האומן, אנחנו מחזיקים את הדיסק עכשיו ביד. מחרוזת, אני קורא. מחרוזת של מנבו קורץ. קוראים מדובר באדם... נעשה קצת אולי אקספוזיציה על נושא הכלי שהוא עליו. אז ככה, האיש הזה, קודם כל במקצועו הוא דוקטור כירורגי, באמת, הוא רופא. הוא גם נראה כמו רופא. יש לו משקפי שמש כאלה של רופא. הוא נראה כמו דוקטור פיין. עכשיו לידו בחדר מונח אורגן, תאר לנו את האורגן. או, אתם זוכרים? בטח גם לרבים מכם עדיין קיים אותו אורגן חום מגעיל רהיט שנמצא בסלון, שהוא מעלה אבק. אורגש תקומות מסריח. עם צלילים של אורגש תקומות מסריח. עם פדלים כאלה של באז ותופים כאלה מסריחים. בתוך הדיסק כתוב שהדיסק הזה הוקלט בסלון שלו. בואו נשמע. קאברים, קאברים. יש פה קאברים שהוא עשה? לשינים ידועים, בואו נשמע. אם עצרו זה היה מת, הוא היה מתהפך בקבר שלו עכשיו. עוד נגיע למתים יותר מאוחר. תראה איזה יופי של סולו אורגן יש לה אורגנית. זה יצא על דיסק עם תמונה שלו, כאילו, זה... זה שתי קומות, אל תזלזל. אתה חושב שהוא מנגן ושר ביחד, או שהוא תכנת את זה? לא, לא, אפשר בחפש זה אורגנית. מקווה שהוא מילה סולר לא אורגנית. הוא נמסר, הוא נמסר! נעבור לשאלה הבאה. בואו נזהה אותו. אז אה... הוא טרי <laughs> uh -huh. What? No sleeping thing. פרינספוטינג, השיר הידוע. הוא נורא משתדל אבל. חשבתי שלרופאים יש שבועה כזאת שנותנים לא לפגוע באנשים ולא לחץ להם כזאת. סמבה! הוא החליף קצב התופים בקפתור של הדבר מהרוקו. על הסטמבה, כן. בפקידל יש לה אינטרו. כל מי שיש לו גם כמותיים מתרגש עכשיו. כן, שהיה לו. מי שאין מקנא. ועל האיט החדש? כן. רע נאמן. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו המשפחה כאילו מחייכת, כן, כן, אתה מוכשר, כן. תשאיר, תשאיר. עכשיו, אם באמתי מסכינה, הקטע הכי מושקע פה, אני חושב. הוא מגן את עם הרגל? כן. זה אוטומטי, זה אוטומטי. זה לא אוטומטי. תשאיר, זה אוטומטי. עכשיו אנחנו נגיד שהוא מתהפך לכזרוע. חבר'ה זה אמיתי, אנחנו לא ממצאים כלום, האיש אמץ בו עם חלוק... חלוק של רופאים? כן. אוי, אוי ואבוי, אוי, סבבה. אני חושב שזה נפלא. אני רק רוצה לאחל לכולם שיהיו בריאים. פשוט יהיו בריאים, בוודאי. סוף סוף בן אדם שמצא שימוש לאורגן הדו הזה שיושבת גם בסלון. אני לא יודע אם זה... לא יודע אם זה... זה המשפחה שלנו. האישה, הילדה. תחשבו לשבת בחברות ליד האורגן הכי דו-קומטיבי ולשיר ביחד. לא, אני לא יודע אם זה הקו של התחנה, של... אה, כן. תורסו לו אורגן. זה צביקה פיק באה לעופת אורח. וואו, איזה יפי. נפלא. רק אצלנו תמצאו סיבה. למה הרדיו... פשטת את הרגל. אוקיי, בשבוע הבא יהיה פה שיר בשייגל נוסף. חייבים? חייבים, חייבים. חייבים, חייבים. לא אראה את התחסורה. לא, רק לקבור אותו אלא עם דרגות סטפסל כברו. אז גם בשבוע הבא. שיר בשייגל נוסף.